Bine, v-am găsit, la o nouă emisiune, la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. În seara aceasta, iarăși, avem de răspuns unor întrebări, încercăm să oferim în răspuns unor întrebări care au venit pe adresa noastră, întrebări care sunt destul de des trimise, sunt destul de des abordate, mai ales de doamnele care ne ascultă, așa că ne vom opri astăzi asupra unei teme, am intitulată eu Stop Sex, de la Stop Joc. Stop Sex nu face referire la acea perioadă în care organismul femeilor trece la, una, la o altă etapă, la un alt nivel, face parte de, din viața de zi cu zi, indiferent de vârstă. De ce am spus Stop Sex? Pentru că am primit întrebări și nu puține în care uh, anumite persoane, anumite soții uh, ridicau problema aceasta de ce trebuie neapărat sex, de ce nu pot bărbații și fără, de ce care sunt uh, avantajele și de ce să face așa de mult caz pe uh, subiectul acesta, uh, pentru că ele uh, s-ar simți foarte bine și fără. E bine, dragii mei, uh, nu eu am fost proiectantul omului și bine a fost că este așa. Dumnezeu este cel care a făcut omul, a făcut bărbatul, a făcut femeia. El a proiectat ca lucrurile în cadrul căsniciei să aibă o anumită cursivitate, o anumită logică, o anumită legătură. Așa că important este să împlinim voia lui Dumnezeu și nu cea a oamenilor. Una peste alta relațiile intime sunt lăsate de Dumnezeu ca să fie o binecuvântare și pentru bărbați și pentru femeie. Și de cele mai multe ori când apar întrebări de genul acesta fără să vreau aproape mă duc cu gândul la anumite probleme care există în prezent sau în trecutul vieții sexuale a acelei persoane și nu doar a vieții sexuale. Așadar Putem să vorbim despre viață de cuplu fără a exista viață sexuală, relații sexuale? Una din întrebări care a venit pe adresa noastră. O altă întrebare este dacă putem să găsim vreo metodă prin care soțul și soția să nu, fie, să nu trebuiască să aibă relații intime. Și o a treia întrebare vine tot de la o ascultătoare care ne întreabă cum poate să se. o secundă să citesc exact, da? Cum pot pune pauză pentru o perioadă la relațiile sexuale fără scuza de post și rugăciune? Sunt trei întrebări, cam toate vorbesc pe aceeași temă, așa că nu le voi aborda individual, ci le voi aborda împreună, pentru că ne referim la aceeași temă. Spune mai înainte că una din unul din gândurile pe care le am când primesc astfel de întrebări este cel privitor la anumite lucruri care n-au fost sau nu sunt în regulă în viața intimă a celor persoane. Putem să vorbim și de familii, de cupluri care decid să aibă o anumită perioadă în care nu au relații intime. Am auzit chiar, nu am întâlnit, dar am auzit de cupluri care au decis să nu aibă relații intime. Am fost solicitat odată să... Fiu cumva martor al unui astfel de legământ între două persoane, s-au căsătorit și cu condiția asta ambii parteneri să nu aibă relații intime și au făcut un fel de contract. Sincer, nu știu în ce măsură este biblic un asemenea aranjament, un asemenea angajament. Însă, în măsura în care doi oameni se învoiesc să meargă la drum într-un anumit fel, cred că fiecare este răspunzător de deciziile pe care le ia și mai ales dacă se semnează un contract, se semnează o convenție, fie că este semnată pe hârtie sau acceptată verbal rostită. Așadar, probabil există și familii care aleg, aleg să se lipsească de relațiile intime Însă, cred, sunt convins de faptul că nu este neapărat voia lui Dumnezeu aceasta. Scriptura ne spune că voia lui Dumnezeu este ca cei doi, dacă hotărăsc să facă o pauză, să fie în vederea postului și rugăciunii. Nici atunci, fiind, nefiind o condiție obligatorie abstinența de la relațiile intime. Așa că tind să cred și specific acum că pot să fiu subiectiv, pot să fiu insuficient informat la capitolul acesta, dar timp să cred că nu este o convenție tocmai bună aceasta. Așa că problema mare nu este la cum să găsim scuze sau cum să găsim mijloace de neeschivare la relațiile intime. Problema se pune cum pot să îmi rezolv problemele mele personale, astfel încât să pot să mă bucur de viața așa cum a lăsat-o Dumnezeu sau să pot să-mi accept viața așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Să nu ai relații intime în viața de căsnicie este destul de riscant, pentru că relațiile, de, relațiile intime nu au de face doar cu reproducerea și nu au de face doar cu plăcerea. Relațiile intime simbolizează ceva sau exprimă ceva mult mai profund. Relațiile intime sunt, dacă vreți, cireașa de pe tortul bun al comunicării. Din păcate, în foarte multe căsnicii, relațiile intime nu sunt o încununare a unor relații bune de comunicare, ci sunt o obligație pe care femeile și bărbații trebuie, mai ales femeile, trebuie să o îndeplinească. E bine, în momentul în care sexul devine o obligație pentru o persoană, indiferent dacă este bărbat sau dacă este femeie, în momentul în care vorbim despre sex ca o necesitate, ca o obligație, ca pe ceva care trebuie făcut, atunci, cu siguranță, în căsnicia respectivă, ceva nu iese la parametrii normali. Pentru că într-un cuplu normal, într-un cuplu care relaționează bine, hai să spunem, într-un cuplu perfect, relațiile intime sunt momente dorite, așteptate, momente care vin în urma unei vieți de comunicare bune, în urma unei trăiri în armonie între cei doi și în relația cu Dumnezeu. În momentul în care cei doi au o relație bună de comunicare, de acceptare, au o relație scripturală între soț și soție, relațiile intime devin ceva dorit, ceva așteptat, ceva firesc. E bine, dacă o soție privește relațiile intime ca pe o obligație care trebuie să-și o facă, deja cred că este un punct. Nu este un punct greșit, pentru că este o datorie să ne facem datoria de soț și de soție unii față de alții, dar este o poziționare într-un punct greșit pentru a privi sexualitatea. Pentru că sexualitatea nu poate fi privită doar din punctul acesta de vedere, ci cei doi, dacă se iubesc, cu siguranță nu se vor lăsa lipsiți unul pe celălalt de satisfacția unirii sexuale. Așadar, nu, dacă vorbim de o datorie, dacă vorbim de o, de o obligație, atunci, iarăși, specific, vorbim de ceva ce nu este în regulă în căsnicia respectivă. Sunt multe cauze pentru, cauze pentru care cuplurile ajung să nu mai aibă relații intime. Printre cele mai dese sunt problemele de relații între cei doi, cum ar fi certurile, reproșurile, lipsa comunicării. Apoi mai sunt problemele de stres și serviciul. Probleme de stres și serviciu, adică oamenii lucrează mult lucrează în medii stresante, lucrează peste program, când vin acasă sunt efectiv epuizați fizic sau dacă nu sunt epuizați fizic sunt atât de stresați încât nu mai sunt în stare bărbații să aibă o erecție femeile nu mai sunt în stare să se ofere să... singurul lucru care îl vor când ajung acasă este să doarmă și să odihnească apoi mai sunt așteptările neexprimate așteptările pe care oamenii, le, soțul și soția le au și nu le spun niciodată celuilalt. Este un mare dușman al căsniciei fenomenul acesta al așteptărilor neexprimate. În același timp trebuie să fie un echilibru și să realizăm că dacă avem anumite așteptări și le exprimăm, nu înseamnă obligatoriu că celălalt ni le va, ni le va împlini. Cred că foarte bine există așteptări pe care le avem care nu a venit timpul împlinirii lor sau nu vor fi împlinite niciodată, pentru că s-ar putea pentru celălalt să pară sau să fie degradante, s-ar putea să fie neacceptate. Atunci nu trebuie să ne supărăm dacă nu sunt acceptate. Trebuie să înțelegem, pe baza explicațiilor pe care le primim de la partenerul nostru, trebuie să înțelegem poziția lui și să o acceptăm, dar așteptările neexprimate, fac să se slăbească în intensitate în frecvente relațiile intime până la renunțare la un moment dat. Apoi infidelitatea este iarăși un, o cauză a opririi sau a stopării relațiilor intime și când vorbesc de, de infidelitate mă refer și la faptul că persoanele își găsesc împlinirea în alte relații adică împlinirea intimă, sexuală și o găsesc cu alte persoane și atunci nu mai au parte de intimitate în cuplu, dar mă refer și la faptul că sunt persoane care au călcat o strâmb, care au greșit, care au păcătuit și o astfel de greșeală te dezechilibrează sever. Adică nu, nu mai reușești să te poziționezi foarte ușor într-o relație de armonie cu persoana iubită, chiar dacă aceasta te acceptă înapoi, chiar dacă aceasta te iartă. Anumite complexe de vinovăție pentru o relație intimă, o relație extramaritală, chiar dacă se pocăiesc persoanele respective, chiar dacă le pare rău, dacă nu există o vindecare corectă și o abordare corectă a unei asemenea infidelități, se întâmplă anumite lucruri, adică capacitatea de comunicare între cei doi nu mai este la fel. Sentimentul de vinovăție care nu dispare niciodată până la abordarea corectă, iarăși este un lucru care împiedică pe cei doi să aibă relații intime. Mai mult, amintirea a ceea ce s-a întâmplat, iarăși este o piedică pentru a avea relații intime ulterior cu soțul sau soția. În tot în sfera aceasta a infidelității, faptul că ai gustat și din altă parte, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, faptul că ai gustat și din altă parte îți deschide un fel de cutia a Pandorei. Cunoști deja și altceva în afară de soțul tău. În momentul în care ai relații intime, mintea sau ființa ta nu mai este în întregime a lui, a ei, ci este deja împărțită. Deci infidelitatea este o cauză majoră care duce la pierderea intimității în cuplu, la stoparea intimității în cuplu. Apoi sunt problemele de sănătate. Există perioade în viața omului în care scade foarte mult apetitul pentru relații intime, scade libidoul foarte mult. Există anumite tratamente care trebuie urmate, există, Doamne ferește, spitalizări, există indisponibilizări, eu știu, un accident, piciorul înghips sau lucruri de genul acesta. Problemele de sănătate pot să cauzeze pierderea intimității, în privința lor nu fac așa mari probleme pentru că odată ce este o relație ok, o relație de comunicare bună, cei doi la un moment dat, după ce se termină problema respectivă medicală, vor reuși să pună pe roate iarăși relația intimă. Totuși există și cauze în care, sau există situații, boli, suferințe în care suferințele respective sunt pe durată nedeterminată și atunci discutăm altfel despre stoparea relațiilor intime. Așadar, există cauze și după cum vedeți, cele pe care le-am enumerat în prima, a doua și a treia categorie sunt destul de comune fiecăruia dintre noi, adică certurile, reproșurile și lipsa comunicării sau proasta comunicare. A doua categorie, problemele și stresul de la serviciu, serviciile solicitante. Și al treilea, așteptările neexprimate, sunt foarte comune și foarte întâlnite la fiecare din familiile celor care ascultați. Și de multe ori ne trezim în postura în care să avem, să avem anumite așteptări pe care celălalt să nu le știe și pentru că nu le știe nu ne le împlinește și dacă nu ne le împlinește devenim stresați, ajungem la un anumit nivel de stres și de supărare. Dar, dragii mei, dacă ar fi să fim sinceri, să privim în noi, și așteptările neexprimate ă, sunt o cauză ciudat. Ciudat, dar așa este, sunt o cauză a... Ă, sau un efect al necomunicării, ceea ce am spus la punctul 1. Pentru că în momentul în care ai anumite așteptări și nu se împlinesc fără să le rostești, de fapt ele sunt o consecință a necomunicării. Certurile dese sper că sunt mai puține în căsnicile noastre, deși certurile dese cu stoparea relațiilor intime sunt un cerc vicios care se pare că este un bulgăre mic care se rostogolește pe undeva pe un deal și va ajunge, dacă nu este oprit de cineva, dacă nu este sfărâmat de cineva, va ajunge în vale un, un monstru. Efectiv, va reuși să spargă o căsnicie, așa că Scriptura ne spune că vulpile mici strică viile în floare și o cărmă mică cârmuiește sau duce o corabie extraordinar, extraordinar de mare, așa că certurile uh, trebuie să fie limitate. Dragii mei, noi trebuie să fim oamenii ai păcii. Dacă nu suntem oameni ai păcii, uh, nu putem să ne ținem căsnicia în echilibru și pacea aceasta trebuie să domnească în primul rând în casele noastre. Să venim cu drag acasă, să abia să așteptăm să l vedem pe cel ca, pe care îl iubim, pe cea pe care o iubim. Reproșurile, reproșurile din păcate, din păcate, sunt mult prea des întâlnite în mijlocul nostru. Foarte des soții și soțiile reproșează unul altuia anumite aspecte. Cred că anumite observații pe care trebuie să le facem soților, soțiilor noastre, cred că pot fi făcute în cu totul alte condiții și cu tot cu altă tonalitate. Pot fi puse problemele într-un alt mod, mult mai constructiv, scriptural. Un lucru, iarăși, care trebuie să-l abordăm este epuizarea socioprofesională, să o numesc așa, faptul că venim acasă uh, foarte obosiți. Personal pot să confirm un astfel de lucru care l-am întâlnit în viața mea de mai multe ori și uh, cu toate că îmi doream relațiile intime cu soția mea, cu toate că abia așteptam să se întâmple asta și în timpul zilei am anticipat acel moment uh, și prin discuțiile care le-am avut cu soția mea sau schimburile de mesaje, când am ajuns acasă am fost atât de obosit încât nu uh, s-a mai putut face nimic. Efectiv am fost indisponibil. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că este o um, caracteristică a noastră, a celor care trăim în anul acesta în anii aceștia, um, solicitarea foarte mare care vine pe filiera aceasta socioprofesională. Așa că este foarte important să punem anumite limite. Punem anumite limite pentru că și ce soțul nostru este, soțul nostru, soția noastră sunt foarte important și trebuie să aibă parte de o anumită cantitate de timp din timpul nostru. Nu este corect să pretindem celuilalt, dacă ne iubește, să ne înțeleagă așa cum suntem. Eu cred că nu este corect ca eu să-i pretind soției mele, dacă mă iubește, atunci înțelege că sunt obosit. Dacă mă iubește, înțelege că trebuie să muncesc peste program. Dacă mă iubește, înțelege că, înțelege că. Dragii mei, va înțelege că până în momentul în care va găsi pe cineva pe care nu mai este obligatoriu să-l înțeleagă, ci uh, va găsi pe cineva care va fi disponibil. Nu va trebui să-l mai înțeleagă pentru că este disponibil. Este foarte riscant ca să avem mentalitatea asta. Va trebui să înțeleagă, ea trebuie să înțeleagă, el trebuie să înțeleagă. Este periculoasă mentalitatea aceasta și nu ne duce într-o direcție bună. Așa, dar problemele de stres de la serviciu și din viața socioprofesională trebuie să fie rezolvate repede pentru că aceasta stopează uh, activitatea, intimitatea în cuplu. Și uh, am, uh, avem un mail în care uh, suntem întrebați în ce măsură avem uh, uh, anumite efecte negative, are lipsei relațiilor intime. Uh, da, sunt efecte negative, n-aș putea să spun că le cunosc pe toate, dar unele din ele le-am experimentat uh, ca bărbat. Există efecte negative ale lipsei intimității în cuplu. Nu spun că din efectele pe care le voi spune mai departe toate vor apărea sau spun, nu susțin că nu se poate viața fără relațiile intime sau că oamenii vor înnebuni sau lucruri de genul ăsta. Trebuie să fim echilibrați, însă organismul dă anumite semnale că tensiunea sexuală este în creștere și nu este împlinită. Apare nervozitate excesivă, adică oamenii devin, soțul soția devin foarte iritabili, foarte ușor le sare țandăra și din păcate vedem asta în multe căsnicii creștine și cred că în unele cazuri de acolo este problema. Apoi apar stării prelungite de anxietate nejustificată și de migrene, de durere de cap efectiv bărbați și femei care exprimă anxietate se tem, nu mai au siguranță pe ei și efectiv au foarte des dureri de cap. Apoi apare un nivel crescut de stres ca o stare aproape permanentă pentru că relațiile intime se știe foarte bine că sunt cel mai puternic factor de stresor pentru cei căsătoriți. Puține lucruri reușesc să, sau activități reușesc să destreseze atât de mult ca relațiile intime. Apoi mai apare un efect lipsa poftei de mâncare, apare lipsa nevoii de a dormi, omul nu mai, nu mai are nevoie, nu mai simte că trebuie să doarmă și se trezește noaptea și nu poate să mai doarmă. Apoi apar sentimente contradictorii în ceea ce privește anumite persoane apar fantezii sexuale frecvente, în special în timpul nopții, tot felul de vise uh, erotice din uh, spusele specialiștilor, cele mai multe dintre ele au de face cu un fel de uh, uh, coșmaruri erotice mai mult. Uh, viața sexuală, dacă se oprește, dacă este aproape inexistentă, dacă nu se mai practică, Poate să dea multiple reacții fizice și psihologice ale individului Reacții ce nu întotdeauna pot fi explicate, cum ar fi mâncărimi, iritațiile pielii, furie, frustrare nejustificată, rănire emoțională a celor din jur sau chiar fizică, acțiune, agresiune verbală sau emoțională. Deci există anumite efecte, bineînțeles că din efectele pe care le-am spus mai înainte, nu sunt exclusiv ale lipsei raporturilor sexuale, ci ele pot să apară și la alte afecțiuni, dar în, în lotul ăsta, în setul ăsta, pot să apară la, în cazul lipsei relațiilor intime. Așa că există anumite riscuri pe care ni le asumăm dacă vrem o viață fără pă, momente intime, fără intimitate și trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce urmează uh, deciziei noastre de a nu avea intimitate. Pentru că uh, este afectat nu doar cel care oprește, stopează relațiile intime, ci este afectat și cel care uh, este, ar trebui să fie beneficiarul acelor relații intime. Scriptura spune că nu soțul este stăpân pe trupul său, ci soția și nu soția este stăpână pe trupul, trupul său, ci soțul. Deci, cred că relațiile intime în căsnicie pot fi oprite doar cu acordul ambilor parteneri. Atâta vreme cât nu este acordul ambilor parteneri, singura metodă prin care poți să oprești sau singura scuză pentru care pot înceta relațiile intime, cred eu că este boala. Dragii mei, este greu pentru un bărbat, dar și pentru o femeie, să trăiască fără relațiile intime, mai ales dacă uh, au o viață curată și sfântă înaintea lui Dumnezeu. N-au avut aventuri, nu au aventuri, nu-și permit lucrurile acestea pentru că li teamă de Dumnezeu, își iubesc partenerul. Este uh, greu ca să iubești ca bărbat o femeie, singura femeie din viața ta și uh, acea femeie să hotărască, să oprească relațiile intime pentru că ei nu-i plac. Este greu ca femeie să iubești un bărbat Toată viața ta să nu ai pe altcineva, să nu fii avut pe altcineva și acel bărbat să oprească relațiile intime pentru că așa vrea el. Oprirea acestor relații intime îi declară celuilalt ceva. Lipsa relațiilor intime îi spune celuilalt că nu este important sau că nu este atrăgător sau că nu este frumos. O grămadă de mesaje poate înțelege soțul care este privat de relații intime sau soția care este privată de relații intime. Cred că în felul acesta multe soții își pedepsesc soții sau invers. E bine, este o metodă foarte periculoasă pentru că Scriptura ne spune acolo unde ne recomandă să nu ne lipsim unul pe altul de datoria de soți. spune de ce să nu ne lipsim, ca să nu fim ispitiți. E bine, în momentul în care soțul și, sau soția hotără să oprească relațiile intime, practic se expun amândoi. Se expune și el ca persoană, ea, și pe celălalt, pe partenerul său, îl expune la uh, pericolul de a cădea în păcat. Pentru că scriptura de asta spune că nu trebuie să ne lipsească relațiile intime, pentru că altfel suntem foarte expuși. Uh, chiar dacă uh, uneori, pare obligatorie relațiile, uneori pare obligatorie relațiile intime, gândiți-vă și la aspectul acesta. În plus, cred că este foarte, foarte bine ca cei doi să comunice foarte mult pe tema aceasta. Dacă, ca soție, nu mai simți dorința după relații intime, se întâmplă ceva care nu este în regulă. Nu este o problemă că din cauză că ești sfântă nu simți dorința asta, nu este o problemă că nu se poate spune că te-ai maturizat spiritual și de asta nu mai are nevoie de relațiile intime. O femeie căsătorită, care este în perioada activă din punct de vedere sexual, trebuie să aibă dorință pentru, pentru intimitate. Un bărbat căsătorit trebuie să aibă dorință pentru relațiile intime. În momentul în care nu mai există această dorință după soț, după soție, după relațiile intime cu, cu, cu partenerul, atunci, cu siguranță, există ceva probleme dacă lipsa aceasta a chefului să-i spunem este temporară, este de scurtă durată, este în regulă, pentru că sunt anumite etape în viață, anumite zile, anumite săptămâni, sunt anumite perioade de tristețe, de supărare sau anumite perioade foarte o, o solicitante în care nu există apetitul acesta pentru relații intime, dar dacă situația asta deja durează de vreo lună, două de zile sau poate și mai mult, atunci trebuie să vă puneți întrebări în ce măsură puteți să îmbunătățiți aspectul acesta pentru că undeva există o problemă. Este bine ca uh, să ne pornească anumite senzori, anumite uh, leduri în panoul de bord al vieții noastre de cuplu să se aprindă, pentru că nu este uh, normal decât uh, în anumite cazuri de excepție ca relațiile intime să înceteze. Deci soțiile care nu mai au poftă sau soții care nu mai au poftă de relații intime cu partenerilor trebuie să se oprească în loc și să discute împreună cu acesta problema lor. Avem cazuri în care ni s-a transmis că din cauză că soția mea s-a îngrășat, iarăși avem din partea unei soții mesajul că soțul meu nu mai este cum a fost, are burtă. Dragii mei, timpul trece peste noi și, din păcate, obiceiurile noastre nesănătoase de a mânca, lipsa mișcării, neglijența, ne aruncă în anumite situații jenante din punctul de vedere al relațiilor între noi ca soți, ca soții, dar în același timp, în momentul în care ne uităm la celălalt, și ne uităm și la noi, totodată, vom vedea că nu doar celălalt s-a schimbat, ci și noi. De regulă, cei doi se transformă unul pe celălalt. De regulă, un bărbat care se negligează, o provoacă și pe soția lui să fie la fel. O femeie care se negligează, îl provoacă pe soțul ei să fie la fel. De deci aceea este foarte bine să comunicăm și să fim echilibrați, să trăim scriptural, să fim foarte atenți și la ce mâncăm, să fim atenți să... Facem și mișcare, să fim atenți și cu privire la problemele de relații intime, pentru că se pot face multe lucruri. Ce pot să facă doamnele? Să-și cunoască foarte bine nevoile, să-și le exprime. Citeam un articol recent scris de o doamnă psiholog care chiar îmi place cum scrie, se numește Lora, nu știu foarte bine, am citit câteva articole de ale ei, spunea doamna aceasta psiholog că ce poate să facă o femeie este să-și cunoască foarte bine nevoile și să le exprime partenerului fără a avea pretenția de a fi servită ca o regină. Apoi, ce mai poate să facă este să ofere spațiu și timp și înțelegere partenerului în momentul în care prioritățile lui sunt altele. Să dezvolte o pasiune pentru hobby-urile sale și să socializeze în grupul de interese comun, să inițieze momente intime, dar nu din acele la mieziu nopții, punând accentul pe dorințele celuilalt și satisfacerea lor. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca soțiile să durească relațiile intime, nu de foarte multe ori, aproape de fiecare dată, să dorească relațiile intime într-un alt timp decât doresc soții. Soții ar vrea dimineața cel mai frecvent, soțiile ar vrea seara sau spre noapte cel mai frecvent. Soțiile pot să ajungă la uh, gradul acela de încredere, de intimitate, doar după ce și-au văzut toate problemele rezolvate. Bărbații uh, vor să se apuce de treabă doar după ce au uh, intimitate, așa că este o pusă, uh, cumva la pol opus, dorința aceasta a existenței relațiilor intime. Dar trebuie uh, ca ambii să facă concesii și să găsească un numitor comun la relațiile intime care trebuie să le aibă ce pot să, face, să facă soții sunt multe. Să reconsidere anumite, sau să regândească anumite vorbe care circulă despre femei, cum că portofelul gros atrage femeile, cum că o mașină bună este ispititoare pentru femei, Apoi să-și pună în ordine prioritățile profesionale, pentru că am spus mai înainte că este una din cauzele lipsei de relații intime, să încerce să-și asculte partenera când acestea, aceasta să-și exprimă nevoile, pentru că trebuie să fim buni ascultători ca soți. Apoi să facă anumite gesturi mici și mărunte pentru partenera lui, cum ar fi anumite bilețele pe care le lasă, anumite SMS-uri, anumite vorbe pe care le spun, anumite lucruri care sunt făcute prin casă. Să evite rutina. Bărbații de regulă sunt destul de mult afectați de rutină și tind să fie aceiași în tot timpul. Sunt lucruri care pot fi făcute de ambii parteneri și probabil data viitoare vom aborda și aspectul acesta. Un aspect care ne-a fost semnalat și pe care încercăm, cred, data viitoare, dar nu sunt sigur să-l abordăm, este cel al așteptărilor neexprimate. Probabil data viitoare vom aborda tema aceasta, așteptări neexprimate de la, în privința relațiilor intime, dar până atunci gândiți-vă că este bine să vă abordați problema asta dacă există. Dacă în viața voastră de soț și de soție nu există relații intime, nu există dorință pentru relații intime, nu doriți să aveți intimitatea unul cu celălalt, este o anomalie. Este o anomalie pentru cuplu și trebuie abordată, trebuie discutată și, dacă este nevoie, trebuie să mergeți la un specialist. Pentru că Dumnezeu a făcut din relația intimă o binecuvântare de care cei doi trebuie să aibă parte. În momentul în care nu vreți să culegeți binecuvântările lui Dumnezeu, nu gustați din ceea ce El a pregătit pentru voi. Mă uit în cântarea cântărilor și mă fascinează de fiecare dată dorința pe care cei doi o aveau unul pentru celălalt pasiunea care ardea. Și poate veți spune, da, lucrul ăsta se întâmplă, dar atunci, în perioada în care uh, sunt cei doi la început de drum abia căsătoriți. Nu, dragii mei, pasiunea aceasta trebuie să rămână aprinsă uh, toată viața și am văzut cupluri și cunosc cupluri care au o viață sexuală activă deși au undeva la 60 de ani. Uh, sunt cupluri fascinante pentru mine și cred că Dumnezeu uh, oferă o mare binecuvântare prin relațiile intime. Așa că vă provoc să vă uitați în viața voastră. Tu, tu ca soț, tu ca soție, priviți în ce măsură vă doriți intimitatea unul cu celălalt și dacă nu este dorință, dacă deja aveți o pauză mare de când sau dacă faceți cu o frecvență foarte redusă dragoste, dacă sexul este una din ultimile preocupări pe care le aveți, atunci va trebui să... Vă reconsiderați poziția, să regândiți totul și să vedeți unde există probleme. Eu cred că Dumnezeu oferă soluții și pentru astfel de probleme. Cred că atâta vreme cât este deschidere spre discuție, spre negociere, dacă vreți, spre îmbunătățire, cu siguranță Dumnezeu intervine. Până data viitoare, iubiți-vă frumos! aveți grijă unul de celălalt, împliniți-vă nevoile unul celuilalt și bucurați-vă unul de celălalt. Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare. La revedere!